Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar besimtarë, ja ju takojmë përsëri në studion e misionit Rruga e Drejtë e Allahut. Në, në këtë emision përsërim me mikun ton, Mesafirin. Më të dashur, të zemrat tona të muajit Ramazanit. Ka kaluar më së shumti e këtij muaji dhe kanë kaluar netët, momentet e lumtura të besimtarit, ku shoqërohet me lutje, me freskim trupor dhe shpirtëror. Mund të themi se por shumë, të cilët e kam pas për herë të parë, janë më të gëzuarit. Por ka të tjerë që kanë thënë se ky Ramadan është ndryshimi i jetës time. Si ndryshon njëriu Ramadan, dha duhet të ndryshoj. Të gjithë, të gjithë këty ato pyetje dhe pyetjet e tjera do vazhdojmë të freskohemi me Hoxhën e nderuar Enis Rama në këtë emision. Hoxh mirëservë. Yesa vejay, Allahu srolift. Ditët po ikin shpejt. Dhe takojmë përsëri në të të shtunën të folur në rrugën drejt Allahut si të ndryshojmë në Ramadan. Para se të fillojmë dhe dhe, më thënë, të dojmë thën të dimë ne në konceptin ton të ndryshimit, ç'është ndryshimi për neve? A është ndryshim për mirë, ndryshim për keq? Si të, të kuptojmë thën këtë koncept në ndryshimit. Ishte, në të ndryshimit. Thelemësht na takon të ta falënderojmë Allahun e Zotë për të gjitha të mira që na i ka dhënë, e nga këto të mira është edhe mundësia që Ne të ndryshumë në mojnë në Ramazan Nga se Ramazani logaritet një rëthan lehtsuse Për ndryshimet pozitive që njëri jo i bën në jetën e ti Gjithashtu e lësullon amanuar që pa që të bekime në ti të jenë Bi Mohamedin sallallahu alesallam, bi familit i shokët Dhe të gjithë ata që ndjekën këtë rrugë për të ndryshuar për të mirë Termin ndryshim është një term që përdoret shpesh në jetën e njerëzë dhe ky përdorim është edhe për të mirë, por edhe është për të keq. Do të thotë edhe përdor edhe në kontekstin pozitiv, por edhe në atë negativ. Ka ndryshuar për të mirë, ka ndryshuar për të keq. Kjo është e para. E dyta, ndryshimi gjithashtu ka një ë spektr të gjerë të kuptimit, ku përfshihen lloje të ndryshme të ndryshimit andë ngjeriu edhe kur ta ndryshon peshkun ti, ti, e tij, tezën e tij thuhet ka ndryshuar stilin e veshjes. Apo ndoshta përmes dieteve të caktuara, apo ka ndryshuar pamjen e tij. Nga njëri tashmë që ka qenë me peshterën di trash, apo tashmë bër, është bër më i ulh në kuptimin fizik ka ka ndryshuar, apo ka ndryshuar në pamje. Nuk e kemi parë ç'mote, do tashmë vrehen shenja të një pleqirije në ftyrën e ti, dhe themi, kështë të ndryshuar me të madhe, nuk e njohëta. Apo, apo gati sa nuk e njohëta. Nga ndryshimi madhe që ka ndodhë dhe kaj. Dikush mund të ndryshaj përsham në raport me diken. Deri më dje ka qenë në raport e jotë mira, tash më kështë të ndryshuar nga se më busjeshi, vala më foli, apo dhe kondër ta, për para më busjeshte, sili më mirë, tash kësht Andaj shikoj dot të lakimin e fjalës ndryshon gjitha këto forma, në këto, këto kuptime. Gjithashtu të edhe ndryshim është që ju të ndryshon në kuptimet e tij. Të ndryshon në çosin e tij përballë gjërave të caktuara, të ndryshon në fjalën e tij, të ndryshon fjalon e tij, veprimet e tij e kështu me radhë. Andaj duke pasur parasysh se termi ndryshim çan kaç i gjat dhe përfshin në vetnin e tij si tërësi njësi të shumta të, të llojëshme, Në kur flasim për ndryshim në Ramazan, domosdoshmë duhet të ndihmojmë vllautun, motrën son, nga agjëruesit që tu hapërcaktojmë ndryshimin e kërkuar në këtë muaj. Andaj shpesh e përdorësi si slogan, përdorësi një parollë, si një, parol, si një qëllim, duhet të ndryshojmë në Ramazan. Por nëse nuk e detajlizojmë këtë ndryshim dhe nuk e kemi të qartë se çfarë kërkojmë me këtë ndryshim, atëre mund të ndryshojmë, por jo në atë drejtim që është dashur të ndryshojmë. Diku është mund ta kupton kam ndryshuar nga se kam hjekur nga pesha disokile. Okay. Mi pa as këndëshimi i kërkuar në Ramazan, nuk ka as këndëshimi i kërkuar. Prandaj vendemësh dua të them se ndryshimi që ne e synojmë në Ramazan është të ndryshojmë raportet me Allahun në kuptimin pozitiv. Të ndryshon uh, gjendje e zàm riston, raport me Allahun Jellaluala. Çe kësaj rrade kët Ramazan Zàmra taket Allahul Mutadashur se çikësh të më herët. Zamra taket një gëdashmëri më të madhe për t'ju përulur ndrthur Allahu subhane ve te qusë më herët. Kjo gjuhë të ndryshon për së miri, duke e përmendur mateja për Allahu subhane ve te përmendte më herët. Kto gjymtyr të ndryshon për së miri, që ti janë tashmë më gatshme për t'ju përulur, për në të, të lvizur në drejtim të adhurimit të Allahu xhallahu ala, se ç'bonte më herët. Ekstremat. Ndryshime të kësaj natyre, ndryshime në këtë drejtim, në raport me Allahu xhallahu ala, por edhe në raport me njerëz të tjerë tandë shëmbëksë radhën nga pastë me njerëzit që më pak ti përgojojmë, që më pak të bartim fjalë, që më pak të fjalosemi, që më pak të akuzojmë, të shpifim me kështu më radh. Andaj për aq sonë, ngrihtim dozën e këtij përmirësimit, e këtij ndryshimi, kuptimin pozitiv për aq ne kemi ndryshuar për të mirë në këtë muaj dhe kemi realizuar atë moton duhet të ndëshojmë në Ramazan në drejtimin e duhur. Çdo ndryshim jashtë këtyre kornizave nuk i shërben ndryshimit të kërkuar që duhet ta bëjmë në muajin Ramazan. Me zot i cekim poshtë gjithë ato ndryshime që na duhen, por uh, bën ditën e flasim dhe kemi folur, kemi përmendur një nga mirësitë më të mëdha, premturi që më janë hape të mëdha janë hapet e dyert e xhenetit, kemi thënë. Dyert e xhenetit kanë lëvizur. Ai janë ngajtur, do të jenë ngajtur me zemrat e besimtarëve në këtë ditë, sidomos në këtë muaj të madhur, më thënë, të lvizin drejt këtij xheneti, sidomos në rrugën tonë, kemi thënë gjithmonë në fhimtë të emisionit rruga drejt Allahut, rruga drejt suksesit, drejtum turist, drejt xhenetit. Sa ne ngatshëm zëmat të bestarve në këtë muaj të lëvizin drejt xhenetit. Ku shikoj hapu dyrtë të xhenetit. Allahu azh o xheni ka hapur të dyrën. Dhe hapja dyrë të nga anë e dyrës të xhenetit nga ana e Allahut është një hap i ndërmarrur nga ana e Allahut apo për të ndryshuar raportin me neve. Çfarë kemi bërë ne tash nga ana jon për të ndryshuar raportonë me Allahun për të mirë? Allah xhallahu ve qaburata çë duhet bër për të na e dëshmuar se Allahu xhallahu ala dëshiron që ne të ndryshojm kursin e jetës tonë. Në qoftë se kemi qenë të orientuar pa qëllim, pa vedi në drejtim të caktuar, i cili nuk na shpijet tek xheneti, kësaj radhe tashmë do të pohapen dyert çet na johësh era e bukur e këtij vendi. Na johëshim pamjet e bukura të këtij vendi. Na johëshin të gjitha ato beqatitë shumë to që Allahu i mëdhuar i ka përgatitur në këtë vend. Çet na bartin apo nga ky vend në shtegun e duhur për të për tu orientuar ka xhenetin. Andaj çdo besimtar duhet ta pyt vetën i sigurisht që e bëre edhe të pyesin Allahun të shpërblet. A jemi ne të gatshëm të ndryshojm pasi ç Poja du jenet i ka ndryshuar. Ishte i mbyllur, tash u hap. Dhe në anën tjetër, ne duhet t'ja bëjmë tash vetes këtë pyetje. Zamroni ishte i mbyllur apo nuk ishte i hapur sa so duhet përball mm. shpallës së Allahut asojt. Vën të nganiresh pallë gjat vitet, trokiste në derën e zamron, por nuk e gjente të hapur. Vën të urdhëri dhe kthehej, nga se nuk i hapej dera për Zbatim. Apo ndalesa 40 centimetër largohemi nga ajo, por nuk gjente, do të thot, hapje të mjaftueshme nga zamërorin për ta praktikuar. Të dhe tashmë a do të ndryshon pozicioni i zamërorit, pasi që ka ndryshuar edhe vet pamja e gjendit. Nga një pamje me dyert të mbyllura, tashmë dyert janë të hapura. Dhe ti ku dhe, dhe ne e dim shumë mirë se në çoftse një vend është i bukur ati i shtot edhe më ti për bukuria në qofës i hapën dydhet. Dhe mund, jasht, mund Mohamede, sallahu, sallam, thot, të ashojmë nga jashtë, mund të ashojmë nga larkë. Mohamedi sërallahu alësallem thotë se era e gjenitin dhe gjojt në larkësi 20 vite u thimë, me një kali shumë të shkath dhe të cilësi se lartë, që vrapon në shpejtësi dhe nuk lodhet. 20 vite dhe gjojt era e gjenitit. Kë në rëthana normale, të zakanshme, kër i ka dydhet e mbyllura. Çfarë të them në rrethana të jashtëzakonshme, sikurse është muaj Ramazan kur tashmë këto dyrë hapen në salonin e dhomës kia, anuk e kanë dier kët aromë të këtij gjeneti ende zambryeut që hapet, sikurse hapet lulën pranver. Apo është e mbyllur nga iftafti, nuk ka guzim të hapet, por tashmë është e sigurt, është një ambient më i mictur, është një klimë e përshtatshme që të hapet kjo lule. Andaj më ndej se nuk kemi ambient më mictur, nuk kemi klimë më të përshtatshme të ta hapim zemrën se sikdhet kuta juaj Ramazan kur hapen dyert e xhenedit. Andaj ky është ndryshim i duhur që zemra të hapet, nëse xheneti ka ndryshuar për të mirë, ai është gjithmonë i mirë, por kësaj rande na është afruar edhe më tepër duke i hapur dyert. Andaj ai ka ndryshuar për të mirë, i ka hapur edhe dyert. A kemi ndryshuar edhe ne duke e hapur zemrën për të mallëngjuer dhe për të amsyer këti gjeneti, në kodrë të këti emisioni, mendoj se duhet të gjindit përgjishja. Allah, dhe rritë haqë. Letik thehemi, nësë në këtohet kërë kemi nisë rrugën dretë Allah, kemi misionet e parë, kemi thënë raporte tona me Zotin ton. Shumë dhe sinë që të dëgjëm që këmë muaj mund të të muaj ndryshimit për jetën e ti, ka ndryshu gjithë jetës ti. Por, pythjejme të anjë do të pratatë cilët ndoshta nuk ka ndryshuar si shduhet edhe nëshimi kërësarës kërë raportet tona me Zotin tonë, që kemi mm. thënë raportet në Malon. Si du të nëshimi raportet në Malon të muaj? Si kur që e përmende në fillim, nuk kemi tashë më mëndit të para, po emi në parafërsesht në gjysmën e muaj të Ramazana, po kemi të kaluar. Si të qoftë, është koha e fundit, më rene këti muaj që të rishikujmë edhe njëherë, sa a thua valë si që ndrojmë një për balë t Zamra kërë ndryshën për të mirë, kërë të hafët, atër aja i gëzohet përmendin se Allahot a zojën. Aja qëtësohet në përmendin e Allahot të barëka o ta'la. Ela bi dhikri lahi të të me innu në kulub. Allahot thot, në përmendin e Allahot qëtësohet zemrat. Bëllaj ndërua rëgjëruës, për motër ndërua rëgjëruës. Kër jenë sëprova, jenë të lashe, dhe nuk ndim përkrahje nga rethi. Në momentin kërë përmendit Allahu Azogel, a u shqet zemrë me një përkrahje të fuqishme që të pavarësanë pas taj nga rethi? A ndin vetën të sigurët kërë përmendit Allahu Azogel dhe vala? A ndimin të qetë kërë përmendit Allahu Azogel dhe gjellarion? A ndimin të gëzuar të lumët kërë përmendit Allahu Azogel dhe gjellarion? sikur që ndihesh i lumtur apo e lumtur, i gëzuar dhe e gëzuar, ku përmendet dikush që ti e don, përmendoj për shembull një nën që në praninë e shoqeve të saj, fëmijëve të saj, përmendet djali i saj për të mirë dhe lavdërohet vazhdimisht. Si rzabrë e kësaj nëne? Futuran ka gëzimi. Hapet, gzohet, ndihet e qetë, mund ket e të ketë edhe probleme të tjera të shumta, por për momentin, për një çast të caktuar, haran problemet. Gasë rjutet në këtë knatçi që është duke pritet për shkak se po përmendet ai çajëder. Andaj zamratona nuk kanë dhe nuk duhet të kenë dikën më të dashur se Allahu xhalla wala. Andaj nuk duhet të gëzohen përmendesa as kujt më tepër se ç'i gëzohen përmendesa Allahu xhalla wala. Andaj agjëruesi i nderuar, tashmë kur ju duke përmendur Allahu xhalla wala, duke kaluar një kohë të caktuar tashmë në sakrificë Në agjerim, për Allah u Gjellewoala, a kanë ndikuar kjo agjerim që të hapët zemra jote? A kanë ndikuar kjo agjerim që zemra jote tashme të jetë, ma ekzuar, e këzuar, kër përmend emri Allah u Gjellewoala. A ka rridër kjo agjerim që ta lërgon ndryshkun, dhe a që është bërë rëdhë zemrës, si një dry, Allah u Gjellewoala përmend se zemra mbyllet me dry të ndryshum. A është hapën dëni nga këta dry, Ashtë hapë një nga këta, që tashmë më lërshëm të frimon përmendja Allahet në zamërën tonë. Më lërshëm të fu të shpallë ati në zamërën tonë. Më ndërë gjithdo kushpë njëve duhet tashmë të bëndë provat serioze dhe të shikon se sa ka ndërshuar. Nga se sikur se tashmë, duke pas përshusë e imi dikun në mes, apo atëherë në qovë se nuk është bëraje që duhet, kam betur edhe një kohë e një aftushme për t Gjithashtu zojm këtë muaj më të vërtet për ta ndryshuar këtë zemër nga aport me Allahën e banuar. Megjithëse kam gjerë edhe një kohë mjaftoshme hoxh. A kemi edhe pak në çarçanca qyrrimet me daneve të ndryshimin edhe më të ditë më thënë, këtë në çdo ditë hangëluar. Ndoshta më thonë që duhet të kem fillim që robi më thon ti bënte, ndoshta e ka bërë, e ka harruar. Ka çast momenti tani për për të thënë zemrës të ndal, por rikthehem domethën, po kthehem ke Zot i em. Po. Ë, ajo që më ndër më tani vënderuar është e përgjithshme ose a kod bëjmë me rezultatet e ndryshimit, nuk ka të bëjë me, bëj me vetë ndryshimin. Mm -hmm. Kur thëmun se duhet zëmat të qetësohat, të pushon, të jetë i lumtur e lum, gzuar në përmendjen e Allahut, ti et e hapur për përpara par, par shpallës, këtu janë rezultatet e ndryshimit. Por si të arritë këndëshëmatare? Ky ndryshim duhet të prek fusha të sakta. Fusha e parë që duhet të prekë ky ndryshim seriozisht është fusha e koncepteve ora kuptimeve tua të gjera. Tashm provoj zgjerimet. A nuk e kuptova al tit në këtë dynjë. A kuptova çfarë kë është këtë dynjë? Ja shi kaç ka është. Mund trish pa ngren, mund trish pa. Mund trish pa ngren, mund trish pa pie. Tash më zemra është dorëto kupton se vetëm pa Allahu nuk mundet. Është dashur dini më tani. Turkëuri, turqiyetë është dashur të ne jap kët kuptim. Se vetëm pa Allahu nuk mundemi. Në anën tjetër, të të është dashur që të na ushqen zemrën tonë me mëdhrimin e Allahut të Azhahar. Shiko ti disa orë rën po ushims, dashë si do pushosh. Në çik fuqi paraazimi, derisa Allahu është Samed, do konoj paraazgë. Shiko Allahu xhelalu nuk hanas, nuk pin, madje as nuk, nuk ka nevojë. A nuk ka shkë diçka që me vëlet është për tu mahnit, për ta dashur dhe më tepër, për ta madhuar dhe më tepër. Prandaj kë më dëndot në rang iki koncepti. Koncepti 1 për madhëmin e Allahut. Koncepti 1 për bollësinë e dhunja, pastaj pa vren se nuk duhet të rkonë tja kusë është kësa i botin nga sa për e vrenë, për orë të të ratë i qëndronë për te. E që nënkuptan, sa Allahu Gjallahu Ala nuk të ka kryuar për te, por a te ka kryuar për ty. Andë si mund një njëri i menqurë, që mjetin, apo që është bërë për të shërbjur ati, të bëth shërbtor i mjetit. Si ndodhë kja? Para me ndaj një, një mbretri, apo ku mbreti i shërben shpirtora vet. Si duhet që mbëtri? Po nuk nuk nuk mund mbieta. Andaj zemra është mbret. Zemra nuk shërben dynjam, nuk guxon të shërben dynjas. Dynjoja i shërben zemrës për të arritur tek Allahu xhela uala. Dhe në këtë mënyrë funksionon poshteti. A ti më ndrukët koncept kush kuj duhet të shërben? Kësh koncept më rëndësi të kuptohet. Pa çfarë nuk mundemi në këtë dynjë. Kësh koncept më rëndësi të do ndryshohet. Sa duhet të madhrohet Allahu xhallahu ala është koncept që duhet të ndryshohet. Gjasë në mungesën e këtij koncepti njerëz kanë devju Allahu xhallahu ala thatu wama qadara Allah hakqa qadri. Pse devijojnë këta njerëz? Pse refuzuan këta njerëz mesimet e pejgamberëve? Pse këta njerëz i bën Allahut shok për fjalë arsye, për një shkak vetëm të vetmin, gjasë nuk e madhruan Allahun sa duhet. Nuk kishin koncept të vërtetë, të saktë, të qartë në raport me Zotin e tyre para më ndaj një devijim sa sërzis mund të jet kur njerëza të barazojnë mes një e, skulpture të ndatuar me duart e tyre dhe zotit që i ka krijuar atë ato këto këmit bëjmë ndryshime rëndësore që duhet të bëjnë në këtë në këtë shoqëri andaj dua të them që meydani i parë është meydani i koncepteve ato po shihim shumë gjëra ta kuptojmë gjithashtu konceptin e lirisë mos u bëra bi ushtimet shikoj Ramazan në ki shansë të zgjidhë nga që të rëbruar të rëmetani. Sa so njerës e një vidin të nëvarur nga kjo, nga jo, nga jo, nuk mund të jetojnë pa këtë, jenë rëbruar, jenë rëbruar para gjirave që nësinsë... Robri moderni, dhe miksaj. Ba, modern, jenë ja, ja, ja, rëbruar gjirave që vëllaj nuk, nuk kam kërfar përshën këtë bërë. Ndë e kje shantë të ndërshë konceptin Nuk duhet rubruar këtu, këtu, shika Ramazone të e për mundësin që të lirosh nga gjitha këtu rubri dhe të e kushtosh tërë këtu rubri Allahu të azot gjek të përmjësasht cilsin dhe kualitetin e rubris të ndë para Allahu që leoala për mesajrimit ndërshën e këtë mejdan konceptin e rubris a po, rob i kuj duhet të jemen Mosvald në jem rob edhe ndë të kuj të tjetër pas Allah po nuk jam nuk e vrit Jemë më robë kvalitativë për Allah të soqen. Andaj duhet të nëzhëmë këtë mejdan. Mejdan e kuptinëve tona, konceptive tona. Thash qoftë, uh, ton, qoftë ton, të dësimi tonë, qoftë të rëbrisë tonë, të adhurimi tonë. Dëgjë. Ta kuptash se. Lëmëtëria është në adhurimi në Allah të gjellë e valë. Mon të ishtë iuritur dhe ijetur në maksimum dhe të ishtë i lëmëtur. Allah i vetë më rëmëzoni këtë të dëshmanë mund të ndëjosh leksione të, të tëra apo se njeriu mund të jetë i rritur, por nuk mund ta përtrashët. Po madje nuk mund ta besosh tashmë duke përjetuar. Apo lumturia nuk çin këna në gropë. Kupoja i lumtur edhe pse i juri tur. A është djog një, një ndryshim i rëndësishëm që duhet të ndodhë në mendjen tonë, në zemrën tonë, në kuptimet, në konceptet tona. Nëse kujtësh me anë kurrë me dhani e parë që duhet këtu të ndryshojmë. Dhe këtu përshirë shumë gjera, por sa për udhëzim dhe orientim vetëm e përmendim, të ndryshojmë në rafën e koncept e vetonë. Hoqë me shmi në minutet e parë të mbjubjes e pjesës e parë. Ndojës dhe në ka ndodhur, besoj që dëgjojmë në fund të Ramazani të vjeqëm, kemi thënë së të vide njëherë Ramazani dhe të më shofërshë që farë kam për të bërë. Ka kaluar në gjusma dhe dojmë thë një mesajsh të shkurtë për të, të cilet, akoma, sen përgatitur të betimit që kam bër, pasi kam marrë Ramazanin e vjetshëm, edhe ndoshta i vem fundi këtij Ramazanit, thot prapë një tën fjal. Fortësisht kjo është kjo një dashëmi i vazhdueshëm, është një, një humbi e vazhdueshme që ne si muslimanë e përsojmë në këtë betejë, në këtë luftë, ngase prantojmë, zotohemi dot të jemi ndryshe dhe pastaj nuk punojm për të ndryshuar dhe nuk e kuptojm seriozisht kët zotë. Për të treguar se sa seriozisht duhet të kuptojësh kët zotëm, unë do të punoj vetëm një dhe ta përmbyllë. Uh -huh. Dije vullë ndëruar dhe motë ndëruar. Nëse i e zotuar Allahu se do të ndryshosh, nuk i përmbahesh zotimit, nuk i përmbahesh zimit. Mundesh të mëshiruohesh, siku s'iem shruar edhe kët Ramazan. Po po, nuk e ndryshuara më vonë e kaluar të ka mundësu Allah dëvishët në këtë Ramazan. Kjo është nga mëshirë e ti. Por kjo nuk është regull i vazhduhshmë që duhet të logarisim të. Nga se regullit tjetër, aje që duhet të logarisim të është se në qoftë se nuk i përmbash zotimet dhe nësh me përmbash zotimet. Regull. Në qoftë se nuk i përmbash zotimet dhe nësh me përmbash zotimet dhe nësh me përmbash zotimet dhe nësh me përmbash zotimet të vaz Allah u përmenë një nga shkacet, pse disa popuj nuk besuan dhe u denuan dhe vazhduan të mohojnë, pse Allah u thotë nga se nuk besuan herën e parë. Apo, i u shfaqën argumentet, i panë. Apo, nga se në fillim u zotuan, se në qovë se pejgamberi nga bindë me mrekuli, nga bindë me argumente, do t'i bindemi. Në regullë, kjo shë zotimë. Allahu va asole argumentit e mjaftushme për të ndryshuar, për të mirë, nuk ndryshuar, përshka këtë më ndryshimit, Allahu vullohë si zemër në tyre, dhe nuk pa të mundësi më kur të ndryshojnë. Në kjo serioze, nuk duhet ti trajtojmë me kaci lehci zotimet që ja kemi dhe në Allahu të zëgjën. Hëvën dëruar, shpejta, në regull, ndështë ta, je zotuar për diqë më tepër Se që ke logaritur, se ke mundësi, këtë ndryshim mund të bënë, mi pas paku për pjeku, dëshmëja për Allahot Azzawajal, se ti dëshën të ndryshash, këtë edhe në mundin maksimal, dhe pas këti mundi, pas taj, pas ti angazhimi, në qovë se mbetët dheqë, pa u realizuar nga ndryshimi i zotuar, atër e plëcojt me rahmetin Allahot Azzawajal. Por në qësë nuk li vidhëm seriosisht, dhe nuk e bëjmë mundin për ndryshuar, por e Atare, regulli thot kështu, në qovë se je përjaçtuar, di e si je më shiruar. Vetëm, përndryshe regulli thot, se në qovë se nuk i përmbash zotimit, denuash me përmundësin e ndryshimit. Atere, me të regull, e shkutin pjesën e parë, të këtejmë për sërin pjesën e dytë, të ndërruar mishë, me të regull nga hodgja i ndërruar, lu zotim më thënë në bëjë vërtet që e mbajmë zotimin, se dënohemi me mos ndrysh duke kthyer përsëri në bisedën tonë me Hoxhën e nderuar si të ndryshojmë në Ramazan. Hoxhë, e përfunduam pjesën e parë me të rregullin që vërtet është një kërcënim i rrezikshëm për çdo kënd që pretendon dhe zotot do të ndryshojnë Ramazan dhe nuk ka ndryshuar, mund të dënohet me mos ndryshimin, them. Para se të futemi te forcat që do të thonë ndihmojnë neve për të ndryshuar në Ramazan, do doja ne ska ngel diçka ke konceptet, sepse ne vuojm Hoxhë sot. Uojm shumë në mos ndryshimin e koncepteve për shdo halë që kemi, dherë dhe që kemi thëmë, nuk e lohen vetë se më thënë, se be përshë mos pasja e të qartë konceptet tona. Unë e përmenda se tek me idonë e ndryshimit, do tëtë, fushat, e ndryshimit fusha e parë dhe kryesore është të ndryshujme në konceptet tona. Në mm -hmm. nësët si musliman vuhajmë për shumë gjera, vuhajmë nga shumë probleme, nga shumë smunje, përshka këse nuk e kuptojmë drejtë natyren e aty për shambull, një musliman nësë nuk e kuptën naturin e kësoj bote, për gjithdo së pro që e gëte do të duan, për në qovë se e kuptën naturin e kësoj bote, drejt, do të themi, koncepti i islamit për botën, për jetër, cilë është? A është komoditet, rahati, knatësia, këtima, apo është dhe që nërëshme? Si, a është të se si e kemi kuptuar, a është të pasë e do cilëmi për Një burgosur, që është në burg, a shqecot pëse nuk e ka, për shembol, në dhomën e ti të burgut, nuk e ka një orman të bukur, nuk shqecot, nga se të të kjo burg, normalë mështë me pasë, është normalë mështë ka. A shqecot pëse nuk e ka, për shembol, shtratin, në, të, të lojë të saktuar, jo, nga se të të normalë mështë me pasë, normalë është burg, është burg, ajo se kërkon të njëjtë aty, di ku. Ti mbor këthe kërkon shtypin tonda, on këtu mbor me të kërkoqat. E kemazm kaone dunya sijnel mu'min. Që burt është burrë i besëmtarit. Kuptojm se është e kufizuar, kë e ndaluar, kë nuk bën, kë nuk bën, disa pastaj të mungojnë këtu. Ne mos i kërkoj valla. Po, kur të futesh në xhenet dhe nuk e gjen atë që duhet ankohu. Ja se xheneti është vend për të kënaqur ti. Në xhenet nuk duhet të kesh mundje po usmuren jet ankoja Allahu ya rab do kena marr vash te smurim jet ne qoftes smuresh ama smuresh murg mos uanko Allah ka se kute duhet te smuresh kute duhet me te mungoje di ska ne dyshoj kute koncept dakse bote cdo sen deri kurrsh murg cdo sen qi vie extra dhoma se zbrast esht e lumtur edhe kute ndyne esenca esh qe mos te kesh valla ka se kjo bote eshte ti dhe kriua vasprova popote alhamdulillah Se kjo dokumentohet, elhamdullah, ka se ka pas muzhimos ket, apo se ta asira. Qase kjo buret edhe kat din ta bën. Apo po i pa te, për shembull dy dhoma, tri dhoma, elhamdullah, qase kjo buret din që të privojnë nga këto dy. Din, qase kimi po njerëz që nuk e kanë. Allaj, si koma sa, më sa normalitet një besimtar i te ka lan këtu probleme, edhe pse ja ngushtoën jetën. Padoshim, dhe duhet të insiston të kërkon më tepër në halal. Por çu se nuk bëhet, çfarë do të bën? Është normal, është normal. Nëse njeriu oksidon mirë me ty lëndëruar. Po kjo është natyra e tyre. Nëse nëse dikush thot, si ai ja e mirë, o oh, thuj Allah, mjes ka pas mos mos ma e thot kët. Andaj gëzohu me pak. Pastaj çka do të vije? Pas kësaj pak do të jetë gjithmonë në lumturi. Në por nëse njeriu pret shumë dhe i vije gjysma e saj, edhe pse ai gjysma është e mjaftueshme, po nuk do të ti kënaqesh nga s'ka si pritë shumë. Pësojës, po janë duke kanë ka, kanë një standard mirë të çore kanë, por nuk janë të lumtur. Pse? Desa ata mendojnë se duhet të pat më shumë, të pat më tepër. E themi kjo është jeniet. Jeniet anko. Në çopsën jeniet, nuk e ke këtë that anko. Po nuk do të ketë mundsi, ka sa Allah jeni e ka krijuar për këtë çështje, e dhunën për këtë çështje. Andaj duhet të them se këy janë mëdhat e rënçeshëm i ndëshimit. Gjithashtu edhe që duhet të ndëshojmë Ramadan është, po thotë të ndryshojmë e, në kryjën e obligimeve. Në, obligime. në qovë se ndukush ende së shë duke falë 5 vakte. Fund, prej tash, prej tash, fund, obligime është që të ndryshojmë në Ramazan në raport më Ramazin. Obligime kemë të ndryshojmë në raport më Haramin. Aj që ende në këtë Ramazan, ende nuk i ka qëruar hesapet me kamaten, ende me ndonë se Do të marr kredi me kamot, do të ble me kredi pas Ramazanit. Ndryshon vë, ndrysha. Ndryshon kadetin, braktisë kamotën. Ai që ende nuk ka ndryshuar kuptimin pozitiv për moralin e tij, për ndjenën e tij, ndrysha. Ndryshon raportet me njerëz. Ai që ende s'e ka përmirsuar gjuhën, ende gjua e tij është e rënd për tjerët, i rëndon të tjerët, i bezdis tjerë, ndrysha. Është koha që përmes Ramazanit të ndryshosh gjuhën tënde andaj përfundova tëm kët pikë, mos e zgjat se diçka kë pika të tjera, por do të them vënë nderuar. Ti e din edhe një njerëz që bën krem. Apo? Po. Për të xhikuara një njerëz, nganjëherë mirën parazysh edhe rrethana që e kanë shtyr për të bërë krimin. Andaj në çuf se ky që ka bërë krimin ka pas rrethana të shumë të lehtësuese për rthi, që i kanë lehtësuar evitimin e këtij krimi, t'larguhet nga krimi. Megjithë ai kanë ndruar gjithë ato rrethana dhe ka rën krim atë të gjitha këtu i thonë lehtësuese do të shërbejnë si rrethona renduese për gjykimin e tij. Po. Oh. Për të ashtu udhënimin. Si? Për shembull ti ke qenë, për shembull njëri ë uh, ka qenë profesor, arsimtar, kujdh. Dhe çka do të thotë? Mm -hmm. Ky që roli i tij të përmirëson shoqërinë. Ë mm -hmm. oh. ndaj deturia që ka pas. Roli që ka pason shoqëri, autoriteti, gjithatë këtu i thonë lehtësuese që i ndihmin. Muin ti që më sabe krimin. Jo që gjithatë këtu i kanë njeruar e ka rën krem. Të gjitha këto ndëjë do të, të konsiderohen rrethana rënduese për të jashtuar dënimin. Andaj themi edhe të njëjtën për Ramazan. Ramazani është rrethon lehtësuese në maksimum për të përmirësuar. Për të dyshuar. Nëse nuk e përmirson gjendjen tënde, nuk ndryshon. Nuk e përdor Ramazan si një rrethon lehtësuese për nyshim, ditë ngjykimit do të bëhet rrethon rënduese, që e rëndon gjykimin të paraollxel paraollxel xal. Ne duhet të ndryshojmë nga se kur më le të ta ndryshojmë gjuhën nuk e kemi se në Ramazan. Ta ndryshojmë sikimin, dëgjimin, sjelljen, konceptet, gjithta këtu asnjëherë më le të nuk e kemi se në Ramazan. Në muajin Ramazan. Ishte një latë që mirë për gjithatë ato që vuajnë në këtë lloj problemi të konceptit lidhje me dyjnën. Sepse si thamë mësh bota thotim bërë slaveër modern. Teksa dynjaja duke dhën shumë pasaj dhe fundi përsëri nuk e gjem lumturinë. O në pjesën e dytë tham do të flasim për forcat nëse nuk kemi ndryshuar çësha e fortë që duhet na bëj vërtet të ndryshojmë. Një mendoj që është forca e, e dijes në një kryesoret me në lidhje me muajin e Ramazanit. Ë uh, besimtari duhet të jetë i motivuar, i shtyr nga forca e ndryshimit për të ndryshuar. Dhe këto forca janë të të disalojshme, po e përunë disa pyetje. Patyshim se forca kryesore me lehen Allahu ta zgjël, pastë ndihemi se Allahu ta zgjël që i ndihmonë besimtarit të ndryshon është ditoria. Dhe këtë ditoria, kur e përmendin këtë ras, unë ka përslim dy gjena kryesore. E para, të dim mundësin e ndryshimit në Ramazan. Ka një që nuk e din. Por, në qovësën e dim, se në këtë Ramazan, ka ndodhë ndryshime të mëdha, të pak rasush me neve, atër ne kuptojmë se për neve është më letë ndryshime se e që ka ndodhë. Në mojë në Ramazan ka zbritur Kurani. Me zbritën e Kuranit ka ndodhën dushimet të mëdhon gjithsi në kosmos, në bot. Gjitha ato ndushime për ndodhën këtë në mojë. Ndërsa ti, një kres e vogëlë përmbetesh përbal të të të të të të shumë për në shuar, a nuk është kjo, kjo dhije, a nuk është një motiv dhe fort shtyca për në shuar, për në shumë se po. Në qovë se njëri � Smunja ti nuk është shumë serioze, por aj e kupton shumë serioze. E kupton si të pashar ushme. Dhe shkan tek një mjek. Apo, edhe të mjeku konsumuje e këtë. A e sigur të mjekës është ilaq i duhur? Të të mjeku, që të regajon ty. Thot, me këtë ilaq e shrua njerët përsham nga kanceri, nga tuberkulozi, nga aici, nga... Atar, atar, a të rëqkejmë e të tipët. Nese këta e shrua me këtë, atër nëndë shrua me këtë. Andaj, këmëmenit kër e e kuptan, ku furnizot me informatat një aftushme, se këj një laq, qëfar ndryshime ka bërë të këpacientet më smunje më seriose se këj, atëre, këtë dhe tjetë një forcë shtyjtëse dhe binëse për të konsumuar këtë i laq, ga se onë jemë më pak ismurë se këta. Pra daj, shika ardhje e fjales ikërën në botë, qëfar ka ndryshuar. Për një meshtë, qëli ka qenë i hapur, dhe në atë kohë që shëjtan kanë pasmë të marë informata për të devjuar njerëzit në tokë. Êshtë në bydur qëllit. Kanë shkuar shëjtan që të vjedhin lajme të gajbet të saardhmes. Të vjedhin një lajmë, të mbështili me një qëngë njështra dhe të informojnë faltorin qaj pasat i gëni njerëzit në pas të këso informata. Kanë shkuar dhe janë goditur. Janë goditur nga qëllit. Kanë gjithur dytë në bydura kan thënë diçka e mirë paska ndon tok. Paska ndihuar diç, andaj ka ndihuar dhe qielet. Ëh. O dhëndruar, nëse në qielli është mbyllur, ku është qielli? Është mbyllur përballë sirrit. Nuk mund të tash të depërton shër atje. Zemra jote vogël përballë të qiellit sa është. A nuk mund e kjo? Nëse zemra mbylllet. Ti e din nëse qielli është mbyllur. Nëse ti e din se dytë e gjërimet janë mbyllur. A nuk duhet kjo diturit të shtyn ty se ti mundesh të mbëllesh zemrën të në dvoglë e, e, e të dvoglë përbalë haramëve. Kjo diturit e domozashme. Qida shtot njeri u koreshese, Allah në atratë në Kuram të meditojmë. Dhe shpesher në fillim të surave betohet në ndryshimet që ndodhë në kosmos, në gjithësi, në naturë. Andaj i përmen përsham betohet Allah në natët dhe ditët. Shkoja kjo natët vëllën nërua? çka dit të gjithë njerëzit e gjinte të gjithë ngriten apo që ta shtyjnë diellin pak dhe ta bëjnë natë nuk ka mundsi nuk ka mundsi anë shfar fuqi e duhet për ta ndryshuar këtë natë vetëm Allah me fuqinë të tij ndryshon un kur është se natat ndryshojnë të bëhet dit, dhe ditë dhe ditët ndryshojnë të bëhet natë çdo ditë ri që onë tashem duke me dituar për te, a nuk mu më tivën mua që e dhonë të ndryshet, më ka se është e mundur, a i Allah që e ndryshon natë në ditën, a nuk ka mundësin qofësi më bështetës dhe kërkën dihim në ti me të ndryshuat të ty për të mirë, kjo e dituarija, motiv, shtëtës, dhe lojë dit i dituarijës është që të njemi përsa afermi me shëmtu e shmërin e mos ndryshimit e mkatë që më duhet të bëj. E veprën që më duhet të braktisur e duhet ta bëjmë. Zonier për shembull, ë që e braktisin namazin. Etyra që e din nga kë kremimi më është se po çadin kismet nuk është mirë atë. Kjo për kaç do ku mund të shkurtni vetë përballë drejtim të përmirësimit. Po çoftë për, për shembull thimi i njeriu, a e din se ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ai që nuk e fason namazin do të ringjallet diten e gjykimit në shoqërinë e faraunit Qarunit e dha Hamonit këta tre krimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Tre krimet më të mëdha, nuk ka pas këndel më madh se këta tre. A ne para mendojmë kur Pashamvu Milošević apo Hitleri ata të jetë nuk janë ngrodh me këta. Nuk janë ngrodh me këta. Këta janë krimet më të mëdha në historinë e njerëzimit, faraunit. Ai që nuk falet do të jetë pranti. A është kja im një aftus më për në shuar, për të falë. Ka thënë Muhammedi sallallahu alësallem, mes në bëjnë lë mërëi, mes në rjutë edhe namazët, mes në rjutë edhe kufrit, mëzbesimit, është bëjnë namazët. Ajo që të mbron, pengesa që të ruan, nga mëzbesimi, është namazët. Në qopë se kjo penges nuk është, sa i ofër mëzbesimit, në mëzbesimit, Pra dai, këtë dituri, a nuk më shtyrën muqë të falem? Kjo është força e poshtë atë dituria, thash, e ndarna ato dy dy shti, shtigje që i përmenda më herë. Mirë, u flas, kemi folur dhe kemi thënë gjithmonë pjesën e mirë të xhenetit të saj. Frika nga xhenemi është një forcë e madhe përsi për sipër ndryshim apo jo, smos ditën e gjykimit. Pa ndryshim. Pa ndryshim, wallahi kush e mediton, açi do të ndodë në gjykime. Açi mediton vetëm niku të shkurtër për atë që do të ndodh me njerëzit në xhenem, yeah. yeah, no. që është e mjaftuar për të ndëshuar. Tasin një shembull. Për çu se un vëndëruar ja, nëse un për ja. Atëm jaher, vazhdo. Ja, delët. Dhe çu se un vëndëruar ja, tasin një shembull. Kërkoj nga ti që ti të gjikosh. Un e po të shembullin ti gjikosh unë e i thëmë njëriut, i kje dy dyër për dal nga kjo dhëmë. Në qëfëse del nga dera në anën e djath, dhe të kësh atje, atë qeden. Apo? Ha? Mikun tënë, të afrmen tënë. Në të tjirë i sigurët. Në regull, e kje der në dyëtë, për skajtë të parës, në qëfëse del nga kjo dyëta, e kje në takim një egrësin, një luanë, që të petë me të shkyj një gjithë do moment. Mm -hmm. Njëri u thotë do dhe nga kjo e dyta. Nuk dhe nga e para. Qëfar gjukënë të për këtë njëri? Së është normal. Po, nuk është normal. A të e këtë themi se këtë njëri i ka njëri nga dy problemet. Ose nuk më besën mua. Mm -hmm. Nuk më besën mua. Thot, besë Në shaktur është një kur. Mm -hmm. Apo? E arsjetu dhejnë një mos. Ose është i që me ndërë. Nuk � Në atë që Allah në lehemran, që do të ndodhë, në qovë se hapëm këtë dherë, dhe atë i është gjëhnime. Në të regon nga të merët e shumë dhe që do të ndodhën gjëhnime. Dhe ne e hapëm këtë dherë për sëri. Qëfar të imër këtë njëri? Ose nuk besan, kjo është të merë, mështë i besësh, mështë i marësh. Sërjozishtë, kërstimet e Allah, kjo është popesim, kjo është të merë ose i themi, a ke besuar po? pse po hap? Te nuk mund ti normal. A pra ndohet atëm ç'e? Njohja e saj ç'e Allahu na ka kërcënuar me të. Është e mjaftueshme ç'të na ashtu ç'të përmirësojmë. Sonia, për shembull. Sonia u i bë mundësia ç'të vjedhin. Po. U i bë mundësia ç'të mashtrojmë. Në atë momentin kur e kujtojnë se mund të kapën Galici e praktikë. E praktikë. Po sa mos kishte polici, mos kishte burgje, mos kishte gjyqje, kishte një kastë. A do të rritej numri i hojrave dhe vrasëve apo do të zvoglohej? Do të rritej. Atë ekzistimi i kësaj i bën njerëz që edhe nëse si kanderman bëj ndësh, të largohen. Po Mirova, cela sht më kërçnuze për neve. Cela do të jetë moment dikim që të largohemi djhenëmin. Një zjar që është 70 fish apo më i zgjart dhe me temperaturë më të lartë se zgjarr i kësaj bote 70 herë. Para mendoj ky zgjon që kemi në këtë botë zgjarr i i i furave të mëdha apo ku shkriet plumbbi ose zgjarr i vulkaneve apo ky zgjarr është këtë botë. Është pjesa e 70, është ndar nga xhenimi kanë me gjerët e nën tjera atje. Po tjera Allah, të ishte vetëm se vulkan, ah, ah, po, i vulkanit. Ti themi dikuj, të vendosim diken në bus të vulkan temi. Falish apo të hudhim këto? Se ta duhet 50 apo 100. Sa duhet me falë, s'kohë për lepë. Për Allah i pojë, 100 i falë. 100 i falë. Masë më dhëtë. Allah u për po tëtë, kjo është pjesë e 70 ati ku kom e të hudhë, që se nuk falish. Do të dyrshosh apo jo? Ja? Në të vendosë, aje që i në gjënë Dhe një qka do të e shumë shkurë të hoq është termi që përmendë njërë originalit e falco. A mund të simim do të në ndryshimin tonë, si mund të ndyshojmë originali me falco? Po, në, në që përsem duke o kuptu drejtë këtë, po a them kështut, pas taj të, të i më plëca. Uh, një rio një original, në original, uh, duhet tjetë i pregjedi të përgjenetë. Kësë Allah Gjellera ne ka kryuar që të shkujmë gjennet. Oh. Kjo është esence, janë. Në mërtat. Dhe për aqë së jemi të drejtuar ka gjenneti, jemi original. Jemi në rrugë që duhet. Kështu duhet të funksionam kjo. Por në momentin kër ne larguhemi nga kjo rrugë dhe bëjemi dhështë tjetër, jo për gjennet, për dhështë tjetër, nuk jemi aj original për që kemi kryuar. Kjo është e parë. Dhe e dyta, Allahu Gjellohu Alel a përmend, se shumë gjera që njerit mashtruen dhe të njën këtë bot, janë falso. Janë falso. Mm -hmm. Dhe këtë falso dhe të kuptojnë, nëse ju në këtë bot, gjithë si botën tjetër. Të të Parmena, sa dhe tjetë shgënimi i tynë, kur të kuptojnë se kanë bërë investim kash të madhë për dhe që është falso. Andaj vetëm te investuarit për xhennet, për adhurimin e Allahu xhelalu ala, është investim për origjinal. Çdo gjë është falsë. Një njerëz për shemb. Po mendon një rast kështu, të kë është rasti vërtet që ka ndodhur. Një grua ka shkuar të blejë një stoli tek një argjentar. Dhe ai argjentore ka yoshur, Allahu na ruaj, për amoralitet. Të asoj të jap një stoli gojja të shtrëngtë të çmueshme. Dhe këruja e, e likë, pa të këtë si është e likë, e oldë, ka panuar të është të nderin për një stoli, ka panuar të qënjerëzot, të, të, të qënderohet me personet saktuar. A i ka thënë, që se pranon, një a kjo është i joqëja. Nduke është shumë mëkër. Apo e, e, e, e, e ka atë shkë, shkëllëqimin e vetë, bukurin e vetë, e, tërheqen, joshen. Dhe posa ka parë këtë, ka thënë, Javlin, fatke të si shkallon javlin. Dhe kënjëri e ka qëndëruar me djetëra herë, e ka qëndëruar me djetëra herë, e ka shrydzuar. Në fundi e ka dhe në modën. Tashma asaj i ka umër fëtyra, i ka umër familja, i ka umër për nderi, për balë. Kësoj stëllia. Kësoj stëllia. E ka marrë stëllin. Dhe tashma dëshëran që ta shetë stëllin të kënjë argjentar tjetër. Për të marrë të hodha. Shkën të ka Argentari dhe i thotë, Argentari i pari dhe i thotë, kjo është falso. Në kështë original. është stëli i falso. Nuk kushton asë dhe të orë. E të më ruar e kapë këtë stëli, vë rapon të Argentari i dytë. Ma s'ka ka buar këtë. I dytë, i tretë, i katër, i pesti, i djetë, i, i, i një zëti, të gjithë i thonë. Njëtin, njëtin, dërsi, falso. Si është i të eksegruat? është një të, është nderuar, është turpëruar, është skatruar për diçka që në fund i kanë thënë fals. Në asnjëherë, wrapoj pashtim turist duke shkuar në Haram. Pas siguris, rahatis, komoditet por duke shkuar në Haram. Në fund të fundit ai që i ka mashtruar dhe i ka yolshur me këtë shejtani ditën e gjykimit, para se të thonë jeneru thotë ka qenë falsa, ju ka mashtruar. Subhanallahu. Gjithë dhënja E tërë tër investimi për dhe që falso. Nërso ndryshime që ne kërkujmë në Ramazan për të bërë, është për të marë a Wallahi, që është original. Vëllahi, a që ndikë rrugën e Allahu të azogjelë, dhe ndryshuajt në kuptimi që poflasim për te, nuk mundet kur gjenetit i del falso. është e pa mundesh, nuk kanë gjenet falso. Të gjithë e në original. Andaj i tërë investimi, do të paguat me qme më të lartë se që i kënvestuar. Dhe tërra është e garantuar se është e firmës originale. Kvalitetit të garantuar në gjennet. Ndërsa e tëraja që të nuk e arrin njeri me këtë dryshem, do të nuk dryshot, dhe nuk e arrin në këtë original, allahi, sotë që të shkriqen, sotë që të duket e bukur, i joshse, e mirë, e këndshme për momentin, është e gjikuar të jetë falsa. Dhe përdersa është falsa nuk ka çmim. Është e devaloruar. Ai ia vlem punë falsa, për diçka që nuk ka çmim. Të japim atë që ka çmim të lartë si kur shteta jon. Prandaj kjo është pyetje me rëndësi që duhet vetës të a bëjmë çdo kush vetëson. Prandaj për një ditë pastaj a do të ndryshojmë? Right. Po nuk do të ndryshojmë. A e dëshon originalin apo e dëshon falsën? Kënd e dëshon? Ti përse e të pyetën tëntë? mirë përmendoj se jeta jute është më e shtrajt, më e qmur, se të bësh këso paza e lëqe të ulta, për diqka që në fundë-fundit nuk o pikë vlerë. Alloha Trito Hoxh, në fund të këti emisioni, duke shtudu nga forca originalitetit, nga forca e dijes, embydhime një kërkes, duke dash me kësejmi në këto net të bekura të Ramazanit, të embydhime një lutje për pokëtën ton të lirë në të netë. Le sallatën e malluar që katër mazon të bën Ramazan të bekuar për neve, mund si për gjenni, po ndryshim. Le sallatën e malluar që ta ndryshojnë gjendën e popullit ton për të mirë. Amin. Do të ndihuara raport ndër me vetë, të duam më tepër, të lidhim më tepër, të jemi më të mëshirshëm për një tjetër, më solidar, më afër një tjetër. Le sallatën e malluar që çdo familje që është e ngatruar ndër me vetë, Allahu xhallahu ala, të zbret me ta mëshirët e paitat. Amin. Çdo qytet bashkëtor që nuk u ec jeta mirë, le sallahu xhallahu ala çetua për mirsën, ndryshon gjendën e çetë tyre, që jetojnë si çë bashortor, i lumtur dhe i kënaqur me jetën e tyre. Amin. Tu sallallë manduar që fëmijët e tan të edukojnë, të rriten në hajër, të të na bëj mirësi dhe mirësitë shumë tani tek së botë. Sikur që lu sallallë manduar që kët nat, apo në të tjera, Allahu të gjykon që ne të dilojmë nga xhenemi. Amin. Amin. Të bartemi nga listat e banuar të xhenemit në listat e banorëve të Xhenitit. Amin. Që këtë Ramazan të vendoset se ne jemi nga banorët e Xhenitit. Që këtë Ramazan të vendoset se Allahu na i ka fal gjërat. Në këtë Ramazan të vendoset se do të jemi në afërsi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Në këtë Ramazan elli sallallahu më ndauar që të vendoset në këtë Ramazan se Allahu do të jetë i kënaqur me ne për yjet, për gjithmonë dhe nuk do të hedhrohet mbi ne më asnjëherë. Amin. Sigurisë sallallahu më ndauar çm muslimanëve në të ruzën tokosur. Qudo çe janë Allahu çu ndihmon. Te lësh Allahu t'ua largon. Semund Allahu jella wala tu ashran. Ne soemanuar çdo musliman që ka borxhe. Allahu jella wala tialletsan lëdimin dhe, dhe kthimin e borxheve. Çdo musliman që çfarë i bringë dhe te lasha çe ka Allahu ne lësh Allahu te lartë brengat tua jek. Ne soemanuar çet na bashkon të mira vazhdimisht dhe na emocionnënd perfundimin e, e këtij Ramazani me pra të mira dhe na emocionnënd çe dalim nga kjo buat me vepra të mira dhe dita të kimit më Allah në tjetë, dita më e këndshme, më e lumë, më e këzuar e jetës tërë. Amin, Allah shumë left. Nduk e thënë, amin, Allah përnaft, lutet e hoqës, të qemi të përnuar ke Zotit i math. Ndajemi dhe sot në kudesin e Zotit i Lën. Assalamu alaikum u rahmetullahi u barakatuhu.